la microfon este preotul Valeriu, din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea noastră numărul 50. Lecțiunile acestea sunt compuse dintr-un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Nicuriță, prezentate sub forma la care le ascultați astăzi în cadrul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia și ajutorului Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră al celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi ne vom ocupa de versetul 22 din Evanghelia după Matei, capitolul 6, numai înainte însă de a asculta o nouă istorioară, așa după cum avem de obicei, în cadrul fiecarei lecțiuni. Să o ascultăm și pe cea de azi. În istorioarea de astăzi, care poartă titlul Unde mergi? Întâlnim o împrejurare prin care cei mai mulți dintre noi, cei care călătorim cu trenul, vom fi trecut poate vreodată. Și iată ce ne spune povestitorul. Mă aflam în tren. Lângă mine stătea alăturat un om cu numai câteva fire de băr în barbă și cu o uitătură destul de neprietenească. Parcă cineva îmi spunea însă că ar fi bine să intru în vorbă cu el și să-l întreb încotro călătorește. În același timp, mă socoteam a fi nu prea cuvincios lucrul acesta, deci în final am tăcut. Lucrătorul acesta de lângă mine nu scoase nici el niciun cuvânt. Am trecut noi primul tegări. La un moment dat, trenul a oprit în gara Sisa. Lucrătorul sărit dintr-o dată în sus și strigă speriat. Nu e aici gara Listel?" Nu, am răspuns eu, am trecut de gara Listel. Dați-vă jos din tren și întoarceți-vă cu primul tren înapoi." Ce rău mi-a părut în urmă că nu l-am întrebat unde merge. N-ar mai fi pățit astfel bietul. Dar vedeți dumneavoastră, o astfel de pățanie ni se întâmplă adesea în viață. Pe drumul vieții sunt mii de prieteni cu noi pe care nu cutezăm să întrebăm, unde mergi? Întrebarea ni se pare fără folos, de la locul ei și de prisos. Dar toți creștinii, preoții, sunt chemați să arate sufletelor calea de mers. Însă, vai, câți înși ascultă de îndrumările lor? Cei mai mulți parcă dormitează și târziu, târziu de tot, mintea li se deșteaptă, dar, vai, e prea târziu. O singură întrebare la timp și plină de dragoste i-ar fi putut scăpa de la pierzarea veșnică. Pentru că veni vorba, dragul meu ascultător, ești conștient de veșnicia care te așteaptă după încetarea vieții acesteia? Știi tu unde îți vei petrece veșnicia după ce trupul îți va fi așezat în țărână? Ce bine ai face ca acum să reflectezi asupra acestei întrebări. Să nu cumva să pățești ca omul din tren să te trezești prea târziu, căci în timp ce el s-a putut întoarce cu trenul următor să-și ia direcția dorită, tu nu te vei mai putea întoarce, căci omul este rânduit să moară o singură dată, spune cuvântul lui Dumnezeu și după aceea vine judecata. Nu mai există nicio altă alternativă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea programului care ne stă în față, cercetându-ne pe fiecare cu privire la locul pe care ni l-am ales în veșnicie. Și cât privește cei care din mila ta ne-am ales deja locul, Ajută-ne să reflectăm serios asupra mersului nostru în viață, dacă se potrivește unora care ne nădăjduiesc și care spun că vor petrece veșnicia împreună cu tine. Amin! Dacă vrei să moștenești palatul sfânt cum altul nu-i, plecându-te pe genunchi, te roagă lui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 Ce ai. Oare cui vrei să-l predai. Sufletul Oare cui să-l Haideți acum iubiti ascultători să trecem la mesajul propriu-zis al lecțiunii noastre din citire versetului 22 al capitolului 6 al Evangheliei după Matei care astfel spune Ochiul este lumina trupului Dacă ochiul tău este sănătos tot trupul tău va fi plin de lumină Acestea sunt cuvintele Mântuitorului Isus Hristos pe care le spune ucenicilor după ce mai întâi i-a învățat cum să se roage lăsându-ne și nouă cei de astăzi și tuturor celor care vor mai popula pământul modelul de rugăciune Tatăl nostru Vorbind despre ochi exclamăm Ce minunată și desăvârșită alcătuire este ochiul Rămâi uimit și copleșit când îl studiezi Chiar și numai din punct de vedere anatomic Ochiul în el însuși are lumină Gheote spunea că dacă ochiul n-ar avea lumina în el însuși N-ar vedea nici lumina din afara lui Ochiul este lampa trupului Dacă așa stau lucrurile cu ochiul fizic dacă fără el n-ar fi frumoasă și fericită viața, cu cât mai multă însemnătate are ochiul duhovnicesc, ochiul credinței, pentru viața duhovnicească, viața care rămâne veșnic. Ochiul credinței este necompus. el vede totul limpede și simplu și nu desparte pe Dumnezeu de lucrările sale, vede desăvârșită unitate. Oamenii lumii văd dublu și această stare e mai rea decât orbia. Dacă îmbolnăvirea ochiului trupesc te umple de întuneric, cu cât mai mult te poate întuneca ochiul spiritual. Ochiul sănătos poate avea lumină desăvârșită și în lumină desăvârșită poți cunoaște adevărul și poți iubi cu adevărat. Fericit este sufletul care are ochii credinței sănătoși. El se poate bucura cu adevărat de făgăduințele lui Dumnezeu, îl poate iubi cu adevărat pe Dumnezeu. Psalmistul spune la psalmul 16 cu versetul 8 Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, adică înaintea ochilor duhovnicești. Cine vede bine, iubește bine. Domnul Isus a venit ca să deschidă ochii orbilor. Păcatul orbește ochii sufletului. Cine este izbăvit de păcat are vederea duhovnicească limpede, are pace și bucurie statornică. Lumina dă bucurie și fericire, dă pace și părtășie. Ochiul este lumina trupului, dar și omul cel duhovnicesc are ochi. Să ne păzim ochii de îmbolnăvire ca să putem fi fericiți și în lumină. În versetul următor, la versetul 23, Domnul Isus continuă același subiect cu aceste cuvinte. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Aici este vorba deci despre ochiul rău. Ochiul rău nu poate vedea adevărul. Toate lucrurile îi sunt denaturate și toate căile îi sunt încurcate. Ochiul este ori lumina vieții, ori întunericul ei, după cum este, bun sau rău. Ochi rău înseamnă cunoaștere falsă. Cunoaștere falsă înseamnă rătăcire, iar rătăcirea duce la moarte. Ochi rău înseamnă despărțire de adevăr, despărțire de Dumnezeu. Ochiul rău este urmarea unei cauze despre care Domnul Isus ne-a spus lămurit. Marcu 7, versetele 21 la 23, căci dinăuntru din inima oamenilor ies gândurile rele, ochiul rău care spurcă pe om. Deci inima este cauza ochiului rău. O inimă rea va avea un ochi rău și dacă cineva vrea să afle inima cuiva, să privească la ochi, adică la felul cum înțeleg și judecă lucrurile din jur. Un proverb spune, ochii sunt oglinda sufletului. Prin ochi poți privi în sufletul omului și poți vedea acolo lumina sau întunericul, lucrarea lui Dumnezeu sau lucrarea satanei. Ochiul rău spur că toată ființa omului căci iese dintr-un izvor rău, inima plină de păcat. Ochiul rău ia minciuna drept adevăr și adevărul drept minciună. De aceea trebuie un control amănunțit și sever în fiecare zi asupra inimii, căci dacă inima este bună, și ochiul va fi bun. O inimă sănătoasă duhovnicească va avea un ochi sănătos duhovnicește care va putea deosebi bine lucrurile și voia lui Dumnezeu. Prin ochi ne putem apropia de Dumnezeu sau ne putem depărta de El. Domnul Iisus a venit să vindece și inima și ochiul. Să venim cu umilință la El, marele medic, să-L lăsăm să ne cerceteze căci El știe mai bine starea sănătății noastre duhovnicești să rugăm să ne vindece chiar dacă nu ne cunoaștem boala, căci numai vindecați de el putem avea siguranța că ceea ce privim este drept. Cel cu ochiul rău va vedea numai rău oriunde va privi, va vedea numai slăbiciunile oamenilor, nu și calitățile lor, va vedea numai nenorocirile din viață, nu și lucrurile frumoase și bune. Ochiul rău va vedea așa presupusele nepotriviri din Biblie în loc să vadă lumina Bibliei care dă viața. Cel cu ochiul rău nu va putea deosebi pe copiii lui Dumnezeu de copiii veacului acestuia. Nu va putea vedea că mai sunt credincioși și în altă partidă decât în a Cel cu ochiul rău va fi totdeauna robul sectei din care face parte și va desconsidera pe toți cei care văd altfel. Cel cu ochiul rău va vedea copaci în loc de oameni și oameni în loc de copaci, cum vedem la Marcu 8 cu Dacă ochiul tău este rău, spune deci Mântuitorul, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Tu te întristezi de ceea ce vezi în jurul tău și poate că ai dreptate, dar te întristezi tu și de ceea ce vezi în tine însuți? Aceasta va fi pentru tine de mult mai mult folos și ai descoperi atunci că judecata pe care ți-ai făcut-o despre ceilalți atârnă de fapt de ceea ce ai în propria ta inimă. Ochiul din afară dă la iveală ceea ce este în lăuntrul tău. Câți oameni se plâng de cei din jurul lor și de cele ce se petrec în jurul lor, dar câți oare să gândesc că ei înșiși au partea lor de vină în această stare? Nu s-o ei mai degrabă vinovați pe cei ce vin în legătură cu ei? După cum ochiul care se uită drept în soare vede numai lumină, tot așa ochiul care s-a întunecat în legătură cu vreun suflet egoist, lacom sau mândru, nu vede în afară decât pete negre. Fericitul Augustin înțelege prin ochi intențiile omului. Dacă ele vor fi curate și normale atunci și toate lucrurile noastre care pleacă din intențiile noastre curate și normale vor fi bune. Vrei, deci, ca privirea să-ți fie luminoasă? Înainte de a privi la alții, privește la Domnul Isus răstignit pe cruce pentru păcatele tale. În versetul următor la versetul 24, Domnul Isus ne spune Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Iubiții mei, inima omului nu poate cuprinde două iubiri, așa după cum o teacă nu poate cuprinde două săbii. Inima împărțită, de fapt, nu este împărțită, ci în adâncul ei și-a ales deja iubitul ei și de el este alipită în întregime, numai în afară pare să fie despărțită. Nu poți să ai jumătate de găină friptă și cealaltă jumătate să dea ouă. Cine vrea să slujească și lui Dumnezeu și lui Mamona, slujește numai lui Mamona. Mamona înseamnă bogăție, bani, interese plământești, Slavă de șartă lucruri din acestea de jos Domnul Isus n-a spus că nu trebuie Ce a spus limpede că nu puteți sluji la doi stăpâni Este absolut imposibil Când vrei să faci și binele și răul Faci numai răul Iată câteva gânduri ale vechilor scritori creștini Cu privire la acest lucru Sfântul Clement Romanul de la secolul 1 spune așa Veacul acesta și cel viitor Sunt doi vrăjmași Cel din tâi spune Desprânare, iubire de bani, înșelăciune Celălalt spune Leapă de acestea Nu putem fi prieteni și ai Unuia și ai altuia În același timp Sfântul Macarie Egyptianul De la secolul IV spune Mulți doresc împărăția Dar trăiesc după îndemnurile Voinței lor Doresc să moștenească viața veșnică fără să se lepede de sine ceea ce este cu neputință. Martirul sextu spune că dacă iubești ce nu trebuie, nu vei mai iubi ceea ce trebuie. Sau, în altă parte, sufletul are tot atâția stăpâni câte patimi are. Fericitul Ieronim de la secolul 4 spune că ar fi o nebunie să ne gândim că e cu putință să ne desfătăm cu lumea și, în același timp, să împărățim cu Hristos. Cine e rob bogatiei, spune el mai departe, păzește bogăția ca un rob, iar cine a lepădat de pe sine jugul robiei, dispune de bogăție ca un stăpân. Da, iubiți ascultători, trebuie să alegem ori stăpânirea lui Dumnezeu, ori stăpânirea Mamonei. Chiar dacă nu vrem să credem, Domnul Isus a zis că nimeni nu poate. Să slujească la doi domni Este un adevăr O lege peste care Nu se poate trece Coranul, Biblia Mahomedană spune Fii lui Adam N-am poruncit ca să nu vă închinați Lui satana În Coran, în Biblia asta Coranul Bogăția este socotită A fi satana însuși Chiar și Sfântul Grigorie de Nis A înțelegea prin mamona Bogăție tot pe diavolul un misionar povestește despre o erupție vulcanică și un cutremur de pământ pe care le-a văzut în insulele hebride. Un vulcan din apropiere era în flăcă și aștepta să urmeze un cutremur. Fiecare și alegea ce avea mai drag din lucrurile sale, gata să alerge la țărm pentru a fi evacuați cu bărțile de salvare care îi așteptau la țărm. Lucrul așteptat s-a întâmplat. Dealul pe care era orașul s-a despicat larg în două. O parte din oraș s-a scufundat în mare care a început să fiarbă. Ultima barcă era gata de plecare, când au început să strige la o femeie cu un balot de plante scumpe în brațe, să arunce balotul și să sară în barcă. Ea s-a oprit o clipă, apoi a renunțat să arunce balotul. Barca a fost împinsă spre larg. Era și ultima clipă, căci țărmul s-a scufundat și ultimul lucru care s-a fost văzut a fost femeia care se scufunda, dar care strângea în brațe balotul cu plantele ei scumpe. Acesta este omul, deși știe că țernul vieții acestea se scufundă curând, el strânge în brațe bagajele trecătoare și renunță la Dumnezeu și la viața veșnică. Înșelăciunea bogăților e groaznic de mare. Trebuie să vegem cu grijă deosebită și să nu lăsăm să intre nimeni în inima noastră dacă nu poate să spună parola slujesc Domnului. Moneda imperială romană nu era admisă în templul din Ierusalim. Ea avea circulație numai până la ușa templului. Înăuntru însă, nu. Să avem și noi grijă de templul inimii noastre, pe care l-am închinat Domnului, să nu lăsăm să intre vreo monedă străină în el, căci îl întinează. Să luăm aminte la avertizmentul stăpânului Domnul Isus, nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni. Dragul meu,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 Dragii mei, îngrijorarea este neîncredere, iar neîncrederea este păcat. De ce să mă îngrijorez dacă eu cred și mă încred cu adevărat în cel care a zis nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc, evrei 13 cu 5? De ce să mă îngrijorez dacă eu, ca și creștin, mi-am încredințat soarta în mâna lui? De ce să mă îngrijorez dacă viața mea este ascunsă în el, care are toată puterea în cer și pe pământ? Cine ar putea să mă smulgă din mâna lui? Cine ar putea să-mi facă vreun rău dacă sunt ascuns în el, care a făcut toate cele văzute și nevăzute? Cine s-ar putea plânge de foame la o masă îmbelșugată a împăratului? Ce lipsă ar mai putea duce acela care trăiește în belșugul casei împăratului? Iată întrebări care cer răspuns și care limpezesc bine poziția sufletului. Ori sunt în Hristos, ori nu sunt. Ori sunt în casa Lui, ori sunt încă tot în țară străină, ca păzitor la porci, cum spune la Luca 15. Ori sunt credincios, ori nu sunt. Credința adevărată este numai aceea care te mută din țara sărăciei păcatului în casa belșugului lui Dumnezeu prin credință. Te mută din țara frământărilor și îngrijorărilor în împărăția pacii, asiguranței și a încrederii în el. Te mută din voile întunericului și groazei pe culmile luminii veșnice. Dacă trăiesc din plin viața de credință și de încredere, nu mă mai îngrijorez. Oricât de neagră ar fi noaptea, copilul nu va tremura de frică dacă este cu mânuța în mâna tatălui. Oricât de mare sărăcie și lips ar fi în jur, pruncul de la sânul mamei nu se va tulbura de aceasta. Oare nu suntem noi ca niște prunci în brațul domnului? Sufletul îmi este liniștit și potolit, spune psalmistul la 131 cu 2, ca un copil înțercat care stă lângă mamă sa. Numai atunci când părăsești starea de copil Când vrei să-ți soarta în propriile tale mâini Numai atunci te întuneci și te îngrijorezi Dacă viața mea este Cristos, Colosen 3,4 De ce să-mi fie teamă că am să o pierd? Cine se poate atinge de Cristos? Numai atunci mă îngrijorez când am trecut De pe terenul veșniciei, pe terenul vremelniciei Numai atunci mă îngrijorez când am făcut din viața trupului un scop în sine Numai atunci mă îngrijorez pentru viața mea când nu port grijă de lucrarea Domnului și când nu mă înflăcărez pentru împărăția lui Numai atunci mă îngrijorez când fac din trup un stăpân, nu o slugă Căci măgarul este bun purtător de poveri, dar nu este bun să fie împărat Trupul este un bun slujitor dacă este stăpânit bine în interesele, să servească interesele lui Dumnezeu El trebuie să slujească interesele împărăției lui Dumnezeu Și atunci și interesele lui sunt rezolvate Când mă odihnesc pe patul credinței, nu mă mai îngrijorez Nu vă îngrijorați de viața voastră, spune Mântuitorul aici Și de ce m-aș îngrijora? Nu sunt eu făcut după chipul lui Dumnezeu și cumpărat cu prețul morții fiului său? Eu ocup un loc mai mare în inima lui decât ocupă lucrurile nensuflețite sau celelalte viețuitoare, fiindcă mi-a deschis cerul. Iubiți ascultători, la punctul acesta încheiem programul 50 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Haideți, iubiți ascultători, să petrecem ultimile minute ale acestui program dând citire unei poezii cu titlul Cui îi merge bine pe pământ. Am găsit, citind scriptura, că Domnul a pregătit o rețetă pentru tine care te vrei fericit, nu numai în veșnicie, ci chiar și azi, aici cât ești, învelit încă în argilă în pământești rețeta e extrem de simplă și accesibilă oricui este, nu numai își zice că e copil al Domnului. Elementele din care se obține acest produs costă absolut nimica, ne vin gratis tot de sus. Iată care denumirea acestui produs finit, milă și ajutorare către cel gol și lipsit. Vi se pare mult prea simplă? Să știți, nu-i cuvântul meu, ci al cărții care ziceți cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmii 41, la început o să citiți că cei ce îngrijesc săracii sunt oamenii fericiți. Creștinii firești cred invers și nu-și fac timp ca să caute pe săraci, căci ei aleargă după lucrurile moarte. Totuși, Scriptura rămâne adevăr nealterat. Iar ei vor culege roada umbletului blestemat Dar noi să ne întoarcem iarăși la cuvântul din scriptură Singurul izvor sub soare de divină învățătură Și să analizăm rețeta garantată de cel sfânt Să-ți aducă fericirea pe un blestemat pământ Substanța extraterestră care o alcătuiește E dragostea jertfitoare Nu cea care doar vorbește acesta e elementul care, după cum am spus, e de origine divină și se află în Isus. Cel născut din Isus care a fost tot o dăruire este în firea lui cea nouă aceeași alcătuire. Elementul cel de-al doilea tot din cerul de sus vine, dar obții din el atâta cât lași să treacă prin tine. Acesta e înfăptuirea dragostei cea jertitoare în trăire ca să ajungă parte constituitoare. Substanța aceasta are funcție locomotoare și este și etalonul pentru dreapta închinare. Ei bine, tocmai aceasta e tema lecturii noastre. Să vedem! În ce măsură ni se cere și în ce parte de adus aportul nostru la trăirea fericirii pe pământul care astăzi locul chinului și al urii? Iată un creștin, sărmanul, tare e nefericit, se roagă, dar asta-l face cu atât mai nedumerit, căci ce poate să-ți ajute strigătul tău disperat la un medic dacă nu iei doctoria ce ți-a dat? Rugăciunea ta în cazul refuzării doctoriei ajută doar la mărirea tensiunii agoniei. Părăsește deci umblarea după tot ce-ți place ție, căci aceasta e epoteca ce duce la farmacie. Ocupă-te de nevoia celuilalt de lângă tine și prin harul făptuirii coborât din slăvi divine pune și substanța treia scoală și cercetează, hrănește în fometații, îmbracă și îmbărbătează. Da, tu ai multă dreptate atunci când socotești că îți poți găsi fericirea în cele ce spământești, dar ele aduc fericirea numai date Domnului coborât azi pentru tine în pielea săracului. Și când va zice satana, da, dar tu cu ce rămâi? spunei că tot ce ajunge pus în mâna Domnului, Domnul binecuvântează, frânge și apoi înmulțește că tot tot săracii, ba încă și prisosește. Iar dacă te înspăimântă că ai să mori de foame în drum, spunei, piei de aici, satano, asta nu e nici de cum, văduva cea din scriptură a trăit pentru că a dat ultima îmbucătură, ultimul ei dumicat. Iată deci. Aici e taina și motivul pentru care creștinii n-au fericirea, unii n-au nici chiar mâncare. Nai să ai decât ce dai, capeți numai ce ai lăsat, nu trăiești decât cât mori ca Isus care s-a dat. Amin.